Tohle, vysvětloval desátník Karotka. je středová brána, slouží celému městu, proto ji střežíme. A předtím zeptala se strážnice Angua poslední z nováčků. No, vždyť to znáte. Barbarské hordy, kmeny krvežíznivých domorodců, loupeživé armády a takové ty věci. Cože? A to jako jenom my dva? My? Ale ne, to by byla pěkná hloupost, nemyslíte? Ne, ne, když uvidíte něco takového, začnete zvonit, co nejhlasitěji na svůj zvonek. A co se stane potom? Seržant tračník, desátník knoblhoch a zbytek hlídky přiběhnou tak rychle, jak to jen půjde. Strážnice Angua přiletěla očima daleký obzor a usmála se. Karotka se začervenal. Strážnice Angua zvládla salutování ze všech nejrychlejší. Zatím sice ještě neměla kompletní uniformu a nebude ji mít, dokud někdo neodnese její, no dobrá postavme se k tomu čelem, hrudní plát ke starému zbrojíře Jakonovovi a neřekne mu, aby ho tady a tady pořádně vyklepal. Kromě toho žádná helma na světě neskryje tu záplavu popelavě světlých vlasů ale jak desátníka Karotku napadlo, strážnice Anguaty věci vlastně vůbec nebude potřebovat. Lidé se budou i tak stavět do fronty, aby se dali zatknout. A co budeme dělat teď? zeptala se. No, budeme pokračovat zpět na strážnici, odpověděl Karotka. Seržant Tračník bude číst večerní hlášení. Zvládla i pokračování. Je to speciální chůze, kterou vymysleli unavení podůstojníci a policisté v celém smíru. Nevelké zvednutí nohy v nártu, pak opatrný posuv nohy vpřed, krok, který můžete kráčet hodinu za hodinou, ulici za ulicí. Strážník Navážka ještě nebyl zrelý naučit se pokračování, rozhodně ne do té doby, než se odnaučí při každém salutování sám sebe omráčit. Seržant Tračník zaváhala Angua: To je ten lustý, ano? Správně. A proč si chová tu opici? <hým> Myslím, že to mluvíte o desátníku Noblhochovi. To je člověk, ale vždyť má obličej jako ty hlavolamy pro děti. Spojte tečky podle čísel a dostanete. Má pěknou sbírku vzítků, chudák, to je pravda. Dokáže s nimi neuvěřitelné věci. Snažte se, abyste nikdy nestála mezi ním a zrcadlem. Na ulicích nebylo příliš mnoho lidí. Bylo velké horko, dokonce i na angmorporské léto. Z každé plochy sálalo vedro. Řeka se povalovala ve svém řečišti stejně rozmrzela jako student po flámu, kterého se někdo snaží vytáhnout z postele už v jedenáct dopoledne. Lidé, kteří neměli nutné povinnosti venku, posedávali v nejchladnějších místnostech domů a ven vycházeli jen v noci. Karotka procházel rozpálenými ulicemi s majetnickým výrazem a lehkou patinou potu získaného poctivou prací a občas si s někým vyměnil pozdravy. Karotku znal každý. Byl snadno k poznání. Nikdo jiný v městě neměřil přes dva metry a neměl mohutnou hřívu ohnivě rudých vlasů. Kromě toho karotka chodil, jako kdyby mu město patřilo. Na strážnici jsem zahlédla nějakého muže, jehož tvář vypadala jako vytesená z kamene. Ptala se Angua, když pokračovali po široké cestě, které moderní mládež říkala podle cizozemských vzorů Broadway. Kdo to byl? To byl na váška, odpověděl Karotka. Když se to býval malý kriminálníček, ale od té doby, co se dvoří Rubíně, dal se na... Ne, myslím toho muže, přerušila ho Angua, která začínala zjišťovat to, co většina ostatních už věděla, totiž, že Karotka má tak trochu potíže s metaforami. Tvář jako bouř, no jako někdo, kdo je velmi rozladěný. Jo, to. To byl kapitán Elanius, ale ten nebyl naladěný nikdy. On koncem týdne odchází ze služby a bude se ženit. Nevypadá to, že by z toho byl obzvlášť častný? To já nepoznám. Taky si myslím, že se mu moc nelíbí nováčkové. Další věc, kterou desátní karotka proslul, byla, že nedokázal lhát. No, on si fakticky na troly moc nepotrpí, ten den, co se doslechl, že musíme přijmout mezi nováčky alespoň jednoho trola, jsme z něj nedostali jediné slovo. A pak se rozhodlo, že musíme vzít i jednoho trpaslíka, nebo z toho bude velký malér. Já jsem sice taky trpaslík, ale místní trpaslíci tomu moc nevěří. Ale neříkejte, podívala se Angua a zvedla hlavu, aby mu viděla do tváře. Moje matka mě adoptovala. Aha. No dobrá, ale já nejsem ani troll, ani trpaslík. No jo, jenže ty jsi žena. Tak v tom je to. Pro rány boží, vždyť žijeme ve století ovocného netopíra. U všech bohů on vážně ještě dnes myslí takhle. On je ve své myšlení trochu konzervativní. Spíš zakonzervovaný, řekla bych. Patricej prostě rozhodl, že v hlídce musí být zastoupení členové menšinových skupin obyvatelstva. Menšinových skupin? Promiňte, no on s námi bude už jen několik dnů a... Někde na druhé straně ulice se ozval tříštivý zvuk. Obrátili se právě ve chvíli, kdy z nedaleké taverny vyrazila postava a jako zajíc se rozběhla ulicí. Paták patách se jí hnal, alespoň prvních několik kroků, tlustý muž v zástěře. Stůj! Chyťte ho! Nelicencovaný zloděj! Ale, řekl si Karotka, spíše pro sebe. Přešel ulici a provázen Angou, jež mu klusala po boku, došel k tlustému muži, který se udýchaně zastavil. Dobrý den, pane Flanely. Nějaké potíže? No, ukradl mi sedm dolarů a neukázal mi zlodějské oprávnění, stěžoval si Hostinský. No, co s tím uděláte? Já poctivě platím daně. Každým okamžikem se pustíme do rychlého pronásledování, odpověděl mu Karotka nevzrušeně a vytáhl z kapsy svůj zápisník. E, tak sedm dolarů, říkáte? O, ne, bylo jich alespoň čtrnáct. Hostinský Flanely si prohlédl Angu od hlavy k patě. Muži si tu příležitost nechali málo kdy ujít. Proč má na hlavě tu helmu? Je to nová členka hlídky, pane Flanely. Angua vrhla na flaneliho ho zářivý úsměv. Ten o krok ustoupil. Ale vždyť je to! Musíme držet krok s dobou, pane flaneli, řekl karotka a zasunul zápisník do kapsy. Flanely se vrátil zpět k obchodním záležitostem. A zatím mizí někde v ulicích města mých 18 dolarů, které už nikdy neuvidím. Och, nil desperandum, pane Flanely, nil desperandum, řekl karotka vesele. Pojďte, strážnice, Anguo, budeme pokračovat v pátrání. A pokračovali dál, zatímco Flanely za nimi zíral s otevřenými ústy. A nezapomeňte na mých 25 dolarů, vykřikl na ně nakonec. Nebudeme toho muže pronásledovat? Zeptala se Angua, která musela každou chvilku popoběhnout, aby Karotkovi stačila. To nemá cenu, zavrtil hlavou Karotka a zahnul do uličky tak úzké, že její ústí mezi domy nebylo skoro vidět. Protahoval se hlubokým stínem mezi vlhkými stěnami porostlými mechem. Zajímavá věc, zabručel přes remeno. Vsadím se, že neexistuje mnoho lidí, kteří vědí, že ze široké cesty můžete projít přímo do Zefírovy uličky. Zeptejte se, koho chcete. Řeknou vám, že se nedostanete ven na druhém konci ulice pod sukní, Jenže to jde, protože vám stačí projít Mormilovou ulicí a pak se protáhnete tou ozdobnou mříží tady do Borbory k Mykovi ulice. Výborně ty pruty jsou ze skvělého železa. A jsme v bývalé uličce. Došel ke konci uličky, zastavil se a chvilku naslouchal. Na co čekáme? zeptala se Angua. Ozval se zvuk pádících nohou. Karotka se opřel o zeď a vystrčil jednu ruku do zefírovy uličky. Pak uslyšeli tupý náraz. Karotkova paže se nepohnula ani o kousek. Muselo to být stejné jako narazit v běhu do traverzy přes cestu. Podívali se na bezvědomou postavu. Podláždění se kutálely stříbrné tolary. Hochu, hochu, hochu, zavrtěl Karotka hlavou. Chudák tuhle tu teď. On mi slíbil, že už toho nechá. No, co se dá dělat? Zvedl jednu nohu nehybné postavy. Kolik je těch peněz? Vypadá to jako tři tolary, odpověděla Angua. Skvělá práce. To je přesně ta částka. Ale ne, ten hospodský přece říkal, že... Tak jdeme. Zpět na strážnici. Tak pojď tu teď, dneska máš opravdu šťastný den. Jak to, že je to jeho šťastný den? Vždyť byl chycen skoro přičinu, ne? No jasně, ale chytili jsme ho my, ne někdo z cechu. Zástupci cechu zlodějů by na něj nebyli tak hodní jako my. Hlava bezvědomého zlodějíčka nadskakovala na kočičích hlavách. Čorneci, toláče a šups, hurá domů, to je celý tu teď. Nejhorší zloděj na světě. Ale před chvilkou si říkal, že cech zlodějů, až tady budeš nějaký ten den, pochopíš, jak to všechno funguje. Víceméně, ale funguje to. Budeš se divit, všechno to funguje. Přál bych si, aby to tak nebylo ale je. V téže době, co byl tu teď laskavě odváděn do bezpečí vězení v budově Hlídky, byl zapit klaun. Procházel právě úzkou temnou uličkou s jistotou člověka, který má s cechem zlodějů pro letošní rok vyrovnané všechny účty, když se před ním objevila temná postava skápí na hlavě. E, Ferdinande! oh. A, a dobrý večer, to je sir Eduard, že? Postava zaváhala. Právě jsem se vracel do Cechu, vysvětloval Ferdinand. Postava v kápi přikývla. Ne, není vám nic? zeptal se Ferdinand. Tohle je mi opravdu moc líto, řekl muž v kápi. Ale je to pro dobro města. Neber si to osobně, prosím. Přešel za klauna. Ferdinand pocítil podivné zaskřípění a jeho osobní vnitřní vesmír se vypnul. Pak se posadil. Au! Začal to bo, ale ono už to nepolelo. Eduard zemřelý se na něj díval se zhrozeným výrazem. Oh! Nechtěl jsem tě udeřit tak silně, chtěl jsem tě jenom omráčit, abych tě dostal z cesty. A proč jste mě vůbec musel praštit? Pak najednou nabil Ferdinand dojem, že Eduard se vlastně nedívá tak docela na něj a určitě na něj nemluví. Sklopil oči k zemi a zažil ten prepodivný pocit známý jen těm právě zesnulým hrůzu z toho, co vidíte, ležet před sebou, následovanou v zápětí neodbitnou otázkou. Kdo se to vlastně dívá? Čuk, čuk, zvedl hlavu. Kdo je tam? Smrt! Čí smrt? Vzduchem proběhl chladný závan. Ferdinand čekal. Eduard ho zoufale popleskával po tváři, tedy po tom, co ještě před chvílí bylo jeho obličejem. Víte, tak, Víte, tak, tak mě, mě napadlo, napadlo jestli, jestli bychom, bychom nemohli začít, začít znovu, znovu od začátku. Obávám se, se, že to všechno tak docela nechápu. To je mi líto, kývil hlavou Ferdinand. <laughs> Mně je to líto, zasténal Eduard. Měl jsem ty nejlepší úmysly. Ferdinand pozoroval svého vraha, jak táhne jeho to tělo pryč. Nic osobního říká. No to jsem vážně rád. Jak by to teprve vypadalo, kdyby to bylo něco osobního? Strašně by mě mrzelo, kdyby mě měl zabit někdo z osobních důvodů. Víte, už, Už několikrát mi zemřeli, že vyčítali, že bych se měl chovat tak, tak nějak, nějak lidštěj. Lidštěj. No, Řekněte mi proč, myslel jsem, že spolu docela dobře vycházíme. V mém povolání je velmi těžké udělat si nějaké přátele. Ve vašem povolání asi taky, že? Tvrdili, že bych jim to měl vždycky oznámit nějak mírněji. No v jednu minutu si jen tak klidně jdu a v zápětí je po mně. Proč? Neberete si toto tak. Si tak. Myslete si, si že to není to nic, nic jiného než dlouhodobá prostorová, prostorová indispozice. Stín klauna Ferdinanda se obrátil ke smrtěvi. O čem to mluvíte? Z jste v Já vím. Ferdinand se uklidnil a přestal tak intenzivně přemýšlet o událostech v tom stále více nereálném minulém světě. Smrť věděl, že takto po prvotním zmatku probíhá u většiny lidí. Konec konců to nejhorší, co je mohlo potkat, už měli za sebou, tedy při troše štěstí. Kdybyste byl tak laskav a mohl mě následovat, Budou tam šlehačkové darty, červené nosy, žonglování a co kalhoty. kalóty? Nic, nic, nic takového. Stavé. Ferdinand strávil skoro celý svůj krátký život jako klaun. Pod pestrobarevný make-up mu po tváři přeběhl pochmurný úsměv. Tak to se mi začíná líbit. Elániová schůzka s Patriciem skončila jako všechny takové schůzky. Host odchází s nejistým, nicméně neodbitným podezřením, že právě tak-tak vyvázl holým životem. Elánius se vydal navštívit svou nastávající. Viděl dobře, kde ji najde. Mosazná tabulka vedle brány hlásala: Ank Morporská sluneční svatyně chorých draků. Stál tam také malý dutý a patetický dráček nakašírovaný z papírmaše, který v předních tlapkách nesl pokladničku. Pokladnička byla připevněna silným řetězem ke zdi. Na pokladničce byl nápis Nenechte můj plamen vyhasnout. Tady trávila Lady Sybyla Berankinová většinu svého času. Byla, jak někdo Elánejovi prozradil, bohatší než kterákoliv jiná žena v Ankh Morporku. Ve skutečnosti měla mnohokrát větší majetek, než by dali dohromady všechny ostatní ženy v Ankmorporku. Lidé říkali, že to bude zvláštní svatba. Elánius se k lidem, kteří mu byli sociálně nadřazeni, choval se špatně skrývanou nechutí, protože z žen takového postavení ho bolela hlava a při spatření mužů ho svědili pěsti. Asi byla Berankinová, byla potomkem jedné z nejstarších rodin v Anku. Osud však ty dva k sobě přimáčkl jako vodní vír dva úlomky dřeva a oni se podali nevyhnutelnému. Když byl Samuel Elánius malý chlapec, myslel si, že všichni bohatí jedí ze zlatých talířů a žijí v domech z mramoru. Teď se naučil něco nového. Ti opravdu bohatí si mohou dovolit být chudí. Si byla berankinová žila v chudobě, jakou si mohli dopřát jen ti nejbohatší, v chudobě, ke které se přistupovalo z druhé strany. Ženy, které byly jen zámožné, Šetřili a kupovali si šaty ušité z hedvábí, lemované krajkami a vyšívané perlami, ale Lady Berankinová byla tak bohatá, že si mohla dovolit důpat po celém domě v holínkách a tvídové supni, kterou měla ještě po své matce. Byla tak bohatá, že si mohla dovolit živit se jen suchary a chlebem s máslem a se sírem. A to ještě máslo občas vynechávala byla tak bohatá, že žila ve třech místnostech 34 pokojového domu. Zbytek místností byl plný velmi drahého a velmi starého nábytku pokrytého přehozy proti prachu. Elánius nakonec došel k názoru, že tihle bohatí jsou tak bohatí proto, že si mohli dovolit utrácet méně peněz. Vezměte si například boty. On si vydělal 39 dolarů měsíčně plus příplatky. Pár skutečně dobrých kožených bot stál 50 dolarů. Ale boty za přijatelnou cenu takové, které vydržely sezónu někdy i dvě, i když potom, co se ošlapali do nich pekelně teklo, stály 10 dolarů. Právě takové boty si Elnios skupoval a nosil je, dokud vydrželi. Druhou sezonu už mývaly podrážky tak slabé, že i v mlhavé noci poznal podle dláždění, na kterém místě ank morporku se právě nachází. Věc spočívala v tom, že dobré boty vydržely roky a roky. Člověk, který si mohl dovolit dát 50 dolarů za pořádné boty, měl obutí, jež jeho nohy udrží v suchu ještě za 10 let. Zatímco chudák, který si mohl dovolit dát za boty jen 10 dolarů, utratí za stejnou dobu 100 dolarů a přitom bude mít prakticky pořád mokré nohy. Tohle byla botová teorie sociálně-ekonomické nespravedlnosti kapitána Elánia. Další háček například spočíval v tom, že Lady Berankinová si nemusela skoro nic kupovat. Dům byl plný těžkého, solidního nábytku, který nakoupili její předkové. Nikdy se neopotřeboval. Měla celé bedny plné šperků, které se podle všeho tak nějak za staletí nastřádali sami. Elánius viděl vinný sklep, ve kterém by se mohla celá rota speleologů opít nejen do němoty, ale do stavu, ve kterém by jim bylo úplně jedno, že se tam ztratili beze stopy. Lady Syběla Berenkinová žila spokojeně ze dne na den při nákladech, jak si Elánius spočítal, které byly zhruba polovinou toho, co denně utrácel on. Za draky však utrácela mnohem více. Sluneční svatyně chorých draků byla postavena s velmi opravdu velmi silnými stěnami, velmi, skutečně velmi lehkou nekotvenou střechou a všemi ostatními architektonickými znaky, které nalézáme u muničních továren. A to všechno proto, že přirozený stav obyčejného baheního draka je být chorý a přirozený stav chorého draka je být rozmáznutý po stěnách, podlaze a stropě místnosti, kde se právě nalézal. Bahení drak je špatně udržovaná, nebezpečně nestálá chemická továrna krátce před výbuchem. Měřeno ve vteřinách. Spekulovalo se s tím, že zvyk baheních draků vybuchovat, když jsou podráždění, vzrušení, vystrašení nebo se jen tak nudí, je jistý vypěstovaný obraný reflex, který má zastrašit jejich nepřátele a zajistit drakům přežití. Sežerte draka, hlásají oni výbuchy, a budete mít žaludeční obtíže takového druhu, že je budete moci nejlépe vystihnout slovy poloměr výbuchu. Proto Elánius otevíral dveře velmi opatrně. Okamžitě ho zaplavil dračí pach. Byl to nezvyklý pach i na Ankmorporská měřítka. Připomínal Elániovi jezírko, do kterého se několik let házel veškerý parcechu alchemistů a pak ho někdo vysušil. Malí draci na něj hevýzdali a syčili ze svých kopců po obou stranách cesty. Vylétlo z nich i několik rozčilených plamínků a s tichým sykotem mu opálilo chloupky na nahých lípkách. Sibilo Berankinovou našel ve společnosti dvou nezařaditelných mladých žen v kalhotách, které pomáhali s provozem svatidě. Všeobecně se jim říkalo Sára nebo Emma a Elániovi připadaly všechny stejné. Všechny tři teď zápasily s něčím, co vypadalo jako splašený pytel Brambor. Lady Berankinová uslyšela kroky a zvedla hlavu. – Oh, jde sem, zaradovala se. – Podrž tohle, buď tak hodný. Do náručí mu byl hozen onen pytel. V témže okamžiku protěl dno pytle dráb a v sedečném pokuse ho rozpárat zaskřípil Elániovi na hrudním plátu. Na druhém konci se zvaku vydrala hlava se špičatýma ušima a na kapitána hlídky se na okamžik zaostřili dvě planoucí rudé oči. V zuby přeplněná tlama se otevřela a Elánia zaplavil oblak pekelně páchnoucí páry. Lady Berankinová chytila obludku jednou rukou za spodní čelist a druhou ji vrazila až poloket do chrstánu. Důstalo jsem ti, obrátila se k Elániovi, který byl stuhlý hrůzou ten malý mizera si nechci vzít svou vápencovou pilulku. Polkni, polkni, no proto, hodný kluk, už ho můžeš pustit. Pitel Vyklouzl Elányovi s rukou. Ošklivý případ bez plamené chřípky, doufejme jenom, že se nám to podařilo podchytit včas. Drak se vymotal z pytle, a rozlédl se kolem po něčem, co by mohl zapálit. Všichni se mu snažili uklidit z cesty. Pak se mu pohled očí spojil u kořeně a drak škytl. Vápencová pilule zasvištěla vzduchem a narazila na protější zeď. Všichni k zemi! Přítomní se vrhli do úkrytů, které jim poskytovaly předměty jako vodní koryto nebo hromada spečeného uhlí. Drak škytl znovu a zatvářel se úžasle. Pak vyletěl do povětří. Vystrčili hlavy, až když se rozptýlil kouř a upřeli oči na smutný malý kráter. Lady Berankinová vytáhla z kapsy své kožené kombinézy kapesník a vysmrkala se. Ubohý malý idiot, no, co se dá dělat? Jak se máš, se byl si navštívit hoviloka? Elánius přikývil. Pomyslel si, že si nikdy v životě nezvykne na představu, že Patrici Ank morporku má nějaké křestní jméno, na to, že ho někdo zná tak dobře, že mu tím jménem říká. Víš, myslel jsem na tu dnešní večeři, začal zoufale. Podívej, vážně by bylo lepší, kdybych... Nebuď hloupý... Bude se ti to líbit, už je na čase, aby se spotkal se správnými lidmi. Dobře to víš, s pohřebním výrazem přesvědčil. No, takže ti čekáme doma v osm večer a netvař se tak, strašlivě ti to pomůže. Jsi příliš dobrý na to, aby strávil noci pochůzkami po mokrých a temných ulicích. Je čas, abys vstoupil do světa. Elánius jí chtěl říci, že miluje ty potulky po vokrých nočních ulicích, ale nebylo by to k ničemu. On je zase tak moc nemiloval. Jenže to bylo to, co vždycky dělal. Považoval svůj odznak za součást sebe sama stejně jako vlastní nos. Nemiloval ho, ale necítil k němu ani nenávist. Byl to prostě jeho odznak. Takže přiběhni, bude to velká legraci. Máš kapesník? Elánios propadl panice. Cože? Dej mi ho. Podržela mu kapesník před ústy. Plivni. Pak mu pečlivě otřela černou šmouhu z tváře. Jedna ze zaměnitelných M se tiše zachychotala. Lady Berankinová ji ignorovala. Tak, už je to lepší. Teď běž a udržuj nám bezpečné ulici. A jestli přitom chceš udělat něco opravdu užitečného, najdi buclíka. Buclíka? Včoro večer utekl ze svého kutce. Drak? se zasténal a vytáhl z kapsy laciný doutník. Bahení draci se stávali pro město čím dál tím větší obtíží. Lady Brankinovou to velmi rozčilovalo. Lidé si je koupili, když byli dráčci dlouzí deset cm a byli skvělí na zapalování ohňů a lamp, ale když pak povyrostli, začali propalovat nábytek a nechávali po sobě vyleptané díry v kobercích, podlahách a sklepních stropech pod nimi, vyhodili je na ulici a ponechali osudu. Zachránili jsme ho od jednoho kováře v jednoduché uličci, povídám mu, můj dobrý muži, můžete používat víheň jako každý jiný. Chudáček malý. No, takže buclík, nemáš oheň? Má modrý obojek. Dobře, dobře. Půjde za tebou jako jehňátko, když si bude myslet, že máš v kapse suchár dřevěného uhlí nebo kousek brikety. Prema přikývil Elányho z nepřítomně a ohmatával si kapsy. V tomhle vedru jsou ale tak trochu neklidní. Elánios sáhl do jednoho kotce, kde bylo dráčno sotva vylíhlých sedáků, a zvedl malého dráčka, který vzrušeně zapleskal křídly a stlami vypustil modrý plamen. Elánius rychle zatáhl. Siby, byla bych moc ráda, kdybys mi tady tyhle věci nedělal. Promiň, takže kdybys řekl mladému Korotkovi a tomu milému desátníku Noblhochovi, aby se poohlédli po městě? společně se. Lady Sibela, která měla jinak velmi dobré a cvičené oči, neustále viděla Nobyho jako kulatého rošťáka s červenými tvářičkami, který je k pomilování. Její přístup sama Elánia vždycky velmi mátl. To musí být ta přitažlivost protiv. Berankinova rodina byla postavena nepopsatelně výše než pekárna, kde se narodil Noby a kde ho nedlouho potom vyloučili z lidské rasy za nečistou hru. Když Elánios ve své staré kožené kazajice a mírně prorezivělém brnění kráčel ulicí, s helmou staženou do čela a s jistotou, že to, co cítí pod tenkými podrážkami svých sešlapaných boty a krová alej, Nikdo by nevěřil, že má před sebou muže, který si v nejbližších dnech bude brát nejbohatší ženu v Ang Morporku. Buclík nebyl šťastný drak. Chyběla mu kovárna. Jemu se v kovárně docela líbilo. Mohl sníst uhlí, kolik chtěl a kovář nebyl nějak zlý člověk. Buclík od života moc nežádal a dostal to. Pak ho ta velká ženská odnesla pryč a zavřela ho do kotce. Kolem byly ještě jiní draci. Buclík jiné draky nijak zvlášť nemiloval. A lidé mu dávali nějaké uhlí, které neznal. Byl docela rád, když ho někdo uprostřed noci z kotce vytáhl. Myslel si, že se vrátí zpět do kovárny. Teď už mu pomalu docházelo, že to tak není. Byl zavřený v bedince, se kterou někdo neustále drencal a buclík začínal být pěkně vzteklý. Seržant Tračník se chvilku ovíval svým zápisníkem a pak pohledem znovu přiletěl schromážděné ochránce zákona. Odkašlal si. <kohem> tak, tak dobré lidi, usaďte se někde. Už jsme se usadili, Frede. Sdělil mu desátník Noblhoch. seržanté noby, seržante. A vůbec, proč si vlastně máme sedat? Na takové věci nejsme zvyklí. tímco jako pako, když tady tak sedím a poslouchám, jak vykládáš všechny ty... Teď když je nás víc, musíme to dělat, jak se patří. Takže, dobra, okej. Okay. Dnes se vítáme do naší hlídky strážníka na vážku nesalutovat strážníka Potroubla a strážnici Angu. Doufám, že budeme dlouho a dobře. Co to tam máte, potroublo? Co je to? rozhlédl se Potroubla s nevinným výrazem. Rád bych ale nemůžu si nevšimnout, že stále ještě máte něco, co vypadá jako dvoubřitá vrhací sekera strážníku Přestože jsem vás už dříve sezdámil z předpisy hlídky. Nedalo mi se to brát jako kulturní dědictví papřecích, seržanté, nadhodil s výrazem plným naděje. E, můžete si nechat do skřínce, Členové hlídky nosí jeden meč krátký a jeden obušek. S výjimkou navážky dodal sám pro sebe v duchu. Především proto, že i ten nejdelší meč vypadá v trolově pěstě jako párátko. za druhé, protože dokud se jim nepodaří zvládnout věc s tím salutováním, je to velmi riskantní. Nestojí o to vidět, jak si člen hlídky připíchne ruku k vlastnímu uchu. Dostane kej a bude to. I tak se pravděpodobně utluče k smrti. Trolové a trpaslíci. Trpaslíci a trolové. Tohle si nezasloužil, rozhodněné teď ve svém věku. A to ještě nebylo to nejhorší. Znovu si odkašlal. Když začal předčítat z tabulky, bylo to zpěvavým hlasem člověka, jenž se svůj veřejný projev naučil ve škole. Eh, dobrá, takže tohle se říkal, Seržante? Tak mám... Aha, to jste vy, desátní kukaratko. prosím? Nezapomněl jste na něco, seržante? Vím, zapomněl. O nováčcích, seržante? O tom, co musí udělat? Seržant Tračník si zamdl nos. Tak momentíček. Už podle stávajících předpisů podepsali přejímací protokol a na základě podpisů vyfasovali jednu košily, kroužkovou, jednu helmeci, ocel, mosas, jeden hrudní plát, ocel s výjimkou strážnice anguji, jejíž hrudní plát musí být upraven a strážníka navážky, jenž nakonec dostal spěšně upravený kus zbroje, který předtím chránil válečného slona. Jeden obušek, dub. Jednu píku či halapartnu dle výběru pro naléhavé situace, jednu kuši, jedny přesýpací hodiny, jeden krátký meč s výjimkou strážníka Navášky a jeden odznak úřední noční hlídka měď. No, myslím, že bychom to měli všechno, Karotko. Všichni podepsali převzetí výstroje a výzbroje. Dokonce i váška si našel někoho, kdo za něj udělal kříže. Musí složit přísahu, seržanté. Huch, hm, vážně? Jistě, seržanté, to je zákon. Seržant Tračník vypadal rozpačitě. Pravděpodobně na to skutečně nějaký zákon byl. Karotka se v takových věcech vyznal mnohem líp. Znal všechny zákony ank morporku na spaměť. Byl tak jediným člověkem ve městě, který je skutečně znal. Tračník věděl určitě jednu věc a totiž tu, že on žádnou přísahu neskládal a co se týče Nobyho, ten se pravděpodobně dostal k přísaze nejblíž některým ze svých výrazů typu čert, aby vzal tuhle podělanou hru na vojáčky. O tak, dobré, Musíte všichni složit přísahu, desátní karotka vám ukáže jak. A vy jste skládal přísahu, když jste k nám nastupoval, karotko? Jistě, Seržo, jenomže ji po mně nikdo nechtěl, tak jsem přísahal sám sobě, duchu. Ano, no, výborně, tak se do toho dejte. Karotka vstál a sundal si helmu, přihladil si vlasy, pak zvedl pravou ruku. Zvedněte taky pravé ruce, vyzval nováčky. Eh, no to je ta, co máte blíž ke strážnici Anguji, strážníku Nováško. A teď opakujte po mně. Zavřel oči a jeho rty se chvilku nehlasně pohybovaly, jako by četl něco uvnitř hlavy. Já, čárka, závorka, nováčkovo jméno, závorka, čárka, vy to říkejte po mně, ozval se spor hlasů. Angua se snažila nesmát. Slavnostně přísahám při závorka bůh, kterého nováček uctívá, závorka. Anguas se neodvažovala podívat Karotkovi do tváře. Že budu prosazovat zákony a pořádek ve městě Angmorporku, sloužit veřejnému zájmu, čárka a chránit podřízené jeho pomlčka, jejího závorka nehodící škrtni, závorka veličenstva, závorka, jméno vládnoucího monarchy, závorka, Angua se pokoušela upírat pohled někam za karotkovo ucho. Ke všemu se ještě navážku v hlas už teď opožďoval o několik slov za hlasy ostatních. Beze strachu, čárka, osobního prospěchu nebo ohledu na vlastní bezpečí budu dvojtečka. Pronásledovat zločince a chránit nevinné. A budeli třeba položím život pro věc řečené povinnosti tečka. Tomu mi dopomáhej, závorka, výše uvedený bůh, závorka, tečka. Bohové, ochraňujte krále, pomlčka, královnu, závorka, nehodící se škrtni, závorka, tečka. Angua vděčně skončila a pak teprve spatřila karotkovu tvář. Stékaly po ní slzy. <kohem> Dobrá, takže to by bylo, děkuju vám, zabručil seržant tračník po chvilce chránit nevidne čárka. Ta si doříkáte ve volném čase, strážníku naváško. váško. Seržant si odkašlal a znovu si prohlédl svou tabulku. Um, um, um. na hošky napustili z vězení, takže mějte oči na stopkách, víte, co dokáže, když se dá pár padáků na oslavu. A ten šivej trol koksych stloukl včera večer čtyři chlapit. Pro věc řečené povinnosti čárka. Kde je kapitán Elanius? Napadlo najednou Nobyho. Tohle by měl dělat on. Kapitán Elanius se snaží utřídit některé věci. To není jednoduchá věc naučit se civilování. Tak dobrá. Podíval se znovu do svého zápisníku a zpět na nováčky. Prý muži. Pcha. Hrty se mu pohybovaly, jak počítal přítomné. Mezi nobým a strážníkem potroublem byl velmi drobný, otrhaný muž tak přerostlými a slepenými vlasy a vousy, že vypadal jako fretka vyhlížející zhouští. Napomáhej, závorka, výše uvedený bůh závorka, tečka. No ne, k sakru, co tady děláš tu tedy? E, díky na vášku, nesalutovat, už si můžeš sednout. Ochraná vazba, Seržo, vysvětloval Karotka. Už zase? Tračník stáhl klíče od cel z háku nad stolem a hodil je zloděj. Tak jo, celo číslo tři, klíče si vezmi sebou, kdybychom je potřebovali, tak říknem. Vy jste fakt frajer, paní tračník, prohlásil tu teď a zmizel na schodech k celám. Tračník zavrtěla hlavou. Nejhorší zloděj na světě. Tak dobrý se mi zase nezdá, Zavrtěla hlavou Angua. Já nemyslím nejhorší jako nejlepší, ale nejhorší jako ten nejmizernější. Pamatujete, jak šel celou tu cestu až na Festin, aby Bohu ukradl oheň? A já mu povídám, ale vždyť my oheň máme tu tedy. Máme ho už nějakých posledních tisíc let? A on na to, no, právě víte, jakou bude mít dneska historickou hodnotu? Hm, chudák, stará. No, dobře, tak co tady ještě máme? No, karotko. Teď ještě musí dostat králův šilink? Eh, no jo, pravda, to by měli. Tračník zalobil v kapse a vytáhl tři Ank Morporské tolary, velké jako cekíny. Které měly přibližně stejný obsah zlata jako mořská voda. Hodil každému z nováčků po jednom. Tomuhle se říká šiling. Nevím proč. Když vstoupíte do služby, musíte ho dostat. Předpisy, rozumíte? Dokazuje to, že jste skutečně vstoupili do služby. Na chvilku se zatvářel rozpačitě a pak si odkašlal. Dobrá, tak jo, klupa Balf, teda nějací trolové, se vydali na pochod dolů po krátké ulici. Strážník Naváška, nesalutujte, tak o co tam jde? Je trolí nový rok. Vážně, myslím, že by bylo dobře, kdybychom se na to podívali. A taky mám hlášení, že prachoře, teda trpaslíci, pořádají průvod městem nebo co? Vyračí bitvy v kamskému doli. Praslý den vítězství na troli, zabrčil strážník potroublo. Tvářil se pravděpodobně dost pišně, alespoň takto pod jeho hustými vouse vypadlo. Jo, napadli jste nás ze zadu, no, zavrčil navážka a vrhl na trpaslíka výhružný pohled. Co? Vždyť tam byly trolové, kdo? Začal okamžitě popuzeně potroublo. Ticho, Podívejte, tady se říká, že pochodují, že pochodují, pochodují nahoru krátkou ulicí. Je to pravda? Trlové pochodují jedním směrem a trpaslíci druhým, zopakoval korotka, jako by se chtěl ujistit, že slyšel správně. No, tak tam hm, bude něco, tam jsme neměli v žádném případku minout. Něco není v pořádku, zeptala se Angua. Karovka udělal neurčité gesto rukou. No, maucta, to bude peklo, musíme s tím něco udělat. Prpašlíci a prolové spolu vycházejí jako dům a oheň. Už te někdy byla v hořícím domě, slečno. Obvykle rudá tvář se trečníka teď zbledla do růžova. Připěl si opasek a zvedl obušek. A pamatujte, upozornil své smíšené mužstvo. musíme postupovat s velkou opatrností. Jo, nejopatrnější bude, když zůstaneme tady. Na to, abychom pochopili, proč se trlové a trpaslíci nemají rádi, se musíme vrátit daleko do minulosti. Trpaslíci a trolové jsou si podobně jako křída a sír. Přesně jako křída a sír. Jedni jsou organičtí, druzí ne, i když mají také slabě sírový pach. Trpaslíci si dobývají živobytí tím, že roztloukají kameny, které obsahují drahé minerály, a ony na křemíkové bázi fungující životní formy nazývané trolové jsou prakticky kameny s jistým obsahem drahých minerálů a kovů. V přírodě navíc tráví většinu dne v nehybnosti a to není stav, ve kterém by se měl nalézat balvan s obsahem zácných kovů a minerálů, když se někde v okolí vyskytují trpaslíci. Trpaslíci pak nenávidí troly, protože když někde odhalíte zajímavou žílu drahých kovů nebo minerálů, nemůžete milovat kameny, které najednou vstanou a utrhnou vám ruku, protože jste jim právě zarazili špičák do ucha. Panovala mezi nimi mezi mezidruhová krevní msta, a stejně jako všechny podobné správně krevní msty už nepotřebovala žádné další záměnky. Stačilo, že vždycky existovala. Trpaslíci nenáviděli troly, protože trolové nenávidí trpaslíky a naopak. Hlídka se ukrývala v Třílampové ulici, která do krátké ulice ústila zhruba v polovině. Z k ní sykot a praskot pestrobarevných raket. Ty vystřelovali trpaslíci, aby zahnali zlé důlní duchy. Trlové je měli také rádi, ale ti je vystřelovali, protože je velmi chutnali. Nevím, proč bychom je nemohli nechat vyřídit si to mezi sebou a pak zatknout poraženým? Vylali jsme to tak zdečky. Patrici začal být jasně háklivý na tyhle etnické nepokoje. V poslední době mluví, jako kdyby se na tom chtěl podsvičit v sarkazmu. Dostal nápad. Tvář se mu o poznání rozjasnila. E, máte nějaký nápad, Karotko? Dostal druhý nápad. Karotka byl prostý a poslušný hoh. E, desátníku, Karotko? Serža? E, Veříte tu záležitost? Ano? Karotka nahlédl za roh a pohledem vlevo a vpravo zhodnotil postupující stěnu trolů a polostěnu trpaslíků. Oba zástupy už se zahlédly. Provedu, seržante, strážníci potroubilo a navážka nesalutujte se mnou. A nemůžete ho tam nechat jít, zvolala Angua, vždyť ho posíláte na jistou smrt. Panu hle má fakticky skvělý smysl pro povinnost. Desátník nohoblhách vytáhl z poza ucha kratičký nedopalek cigarety a škrtl sirkou o podrážku služební boty. E, nedělejte si starosti, slečno, on. Strážnice, řekla Angua. Cože? Strážnice. Žádá slečna. Karotka říká, že ve službě nemám žádné pohlaví. Na pozadí nobyho náhlého kašle seržant tračník velmi rychle řekl. E, chtěl Zatím, jsem ti jenom říct Strážnice že mladý korotka má kryzma, celý pytel kryzma. Kryzma? Plné pytle. Natřásání přestalo. boclík už byl opravdu vsteklý. Opravdu a vážně vsteklý. Pak se ozval páravý zvuk. Pytlovina se rozhrnula a boclík uviděl, že venku stojí další malý drak, a dívá se přímo na něj. Buclík reagoval tím jediným způsobem, který uměl.